Отже, наша любов безсмертна. Я мовчки дивилася на нього довго-довго, і, на мить уявивши його колись нетерплячі уста і палаючі долоні на моїх грудях, помахала йому душею, мов крилами, і розтанула засяючою брамою восьмого саду, гна на жалемі радістю за те солодкого і незабутого сердечного трепету. Така любов вартувала такої муки. Але душа моя летіла вище, і чим вище, тим легше і радісніше. І я думала, чому, переживши потрясіння і печаль у кожному крузі, мені ставало легко. Ні, я не могла очищатися, бо в тому, що я пережила тут, по смерті, не було скверне. То було моє минуле, але то не скверна. А що тоді скверне? Я не знала нічого. Я прожила у перевернутому світі, як у божевільній, де все існувало навпаки. Люди, речі, істини. То як я могла знати, що є скверне? Єдине, чого я там навчилася, розрізняти добро і зло, а більше нічого. В казармі, де всіх змушують підстригатися однаково і зав'язувати однаково шнурки на однакових черевиках, лише велика сила волі могла зробити не таким, як усі. Але добро і зло, може, найкраще пізнаються в казармі. А я все своє життя прожила в казармі, під свист батогів без соромних наглядачів. Я засміялася сама до себе. То я мілітаристка, але у житті мене називали пацифісткою. Я хотіла всіх зрозуміти і всіх помирити, а це було небезпечно, бо вони не хотіли миритися. Вони думали, що житимуть вічно так і відходили непримиренними з братовбивчого краю, не навчившись нічого прощати і розуміти в безумному леті амбіції власної величі, а насправді жальовідної ницості і душевної порожнечі там, де тривали вічні пошуки колеса, яке вже тисячі років крутилося під боком, і ніхто не хотів спинити безрезультатні шукання. З тим я й покинула дурний світ сліпоти і глупства». І перш ніж незмінним голосом мені було повідомлено про дев'ятий сад, я летіла крізь суцільний гамір, дуже схожий на щоденний, земний. Однак у ньому не було чути ані знервованості, ані злости. Він нагадував гамір натовпу, який чекає на зелене світло на перехресті. «Коли я влетіла в відкритий сад, я мала час розгледітися. До мене ніхто не поспішав, мене ніхто не кликав». І я дивилася, як дивно і незбагненно мирно гомонять між собою зграйки душ. Їх тут було багато, однак їм було просторо. Душі переходили від одного ворту до іншого, про щось перемовляючись і сміючись, і ніде не було видно, бодай, одної самотньої. «Усе, як у житті, окрім самотності», – подумала я і попливла в бік першої ліпшої зграйки. Ох, ох, і ти вже тут, моя дитино, заохала до мене душа, що виокремилась першою. До неї додався цілий гурт голосів, утворивши справжній гармидер. Моя душа трохи відступила, бажаючи розгледітись і погамувати хвилювання, що охоплювали її з кожним новим голосом. Голоси ставали впізнаваними, і я перелякалась. За якими ж законами побудовано буття в небесному домі, коли ти тут зустрічаєшся з усіма тобі відомими колись людьми, мусиш з'ясовувати свої з ними стосунки і відбувати порахунки за минуле? Хіба більша частина життя була змарнована не цим же? Хіба не чавили твою душу як сливу безконечні векселі боргів, претензій, невдоволення, брехні, наклепів, заздрости? Хіба тебе там недостатньо топтали, Нестачами Приниженнями І блазнюванням, Щоб звідси знов вертати туди де Ти почувався слимаком І розтертою під підошвами слиною І ніщо там не спізналося Так повно, як страждання та гіркота То навіщо тепер? По всьому? Я в черговий раз помилилася Ті, що наближалися гуртом І гомоніли між собою Не виставляли мені жодних рахунків чи вони знали, що мої конту нульові, чи їм не хотілося псувати моє перебування тут? Не знаю. Вони лише дещо уточнювали. Очевидно, більше для себе, ніж для мене. Голос, що першим виокремився з гурту, належав моєму колишньому... Але я затинаюся. Я не знаю, як точніше сказати, чий це був голос. «Чому ти мучишся?» – допоміг він мені. «Ти не можеш мене згадати?» «Ні, я вас не забула. Однак я не знаю, як сказати, ким ви мені доводились. Я тобі допоможу». Душа облетіла кров у мене і заговорила. «Але спершу скажи мені, чому ти перев'язала свій рукав траурною стрічкою через місяць після моєї смерти, коли отримала від мого сина листа, що мене вже нема?» «Та ти не можеш цього пам'ятати. Ти тоді мала ще дуже мало років». Ні, я пам'ятаю, заперечила я Тоді для вас нічого більше я вже не могла зробити У твоїй пам'яті збереглося Як ти прийшла після лекції в університеті В редакцію з чорною пов'язкою Так, і тоді Михайло Кукурудз вжахнувся Що в тебе трапилося, я сказала Мене навіки покинув мій найкращий друг А він похиляв головою Ой, дитино, і все то я тобі був другом? Я ж тобі міг дідом бути. Ні, не зовсім другом. А як вас там учили називати таких, як я? Учителями, наставниками? Нас не вчили думати про таких. Не знаю, ви не мали у мене означення, хто ви. Але усі ваші листи я зберігаю досі. Ні, поправила я сама себе. Я зберегла їх і лишила своєму синові. Ти зберегла листи півграмотного чоловіка? Ні, мій друже, ви маєте рацію, як любили казати у нас. Жаль, що я їх не обнародувала багатьом грамотіям свого часу. Грамота – це одне, а серце – це щось інше. В тих листах, окрім науки, було серце.